Eraso seksista bat eman zen larun gauetik igande goizaldera bitarte ondarri bian, hogeita zazpi urteko gizon bat atxilotua izan da ere, bairran bezala bere bikotekidea erasotzeagatik bikotekide oia erasotzeagatik eta gertaera salatzeko bi arraste artearekin arratxaleko zazpiterdietan elgarretaratzean deitua dago mendeluko biribilgunean, txingudi antisexista taldeak antolatua eta telefonaren beste aldean bilgune feministako kide den, miren lantz dugu, ba, gurekin. arratsaldean miren? Arratxaldeon. Ba, bueno, aipatu bezala, eraso sexista bat batean zen, larunbata gauetik igande goizaldera bitarte, hogeita zazpi urteko e, mutil bate atxilotua izan da, bikotekide hoia erasotzea gatik. Mm -hmm. Bai, hoia, eta bueno, tamale ez, ba, betiko lez txingu antiseksistatik, bari e, komunikadetan ateratagoitara, konzentrazioa edugu, zuen esan bezala biarraztear kan izango da, ospit erditan beziko orduan. Eta bueno, saiatzen garena da, ba, bueno, gure konzentrazioen asma beti erdiena ez, o ba, concienciazioa, eh jendearen bizartzen ere bai, eh, ba, ba violentzia horrek bai, ez diela isolatuak, strukturala baizik. Eta hor duan, zinatzen ariana jendea eta gitu urbiltarazteko edo, ba, eskualdean eman baldin bada erasoa, erasoa hartu tokian bertan egitea dena konzentrazia, eta kaso honetan bat zubezantzen bezala mendeliko, datonanengulu. Mhm. Kaso honetan, bueno, gizon honek e, urruntzea agindu bat zeukan eta hori e, urratu egin du. Beraz, esan bezala, bihar, har, 7 herdietan asteartereekin elgartearatzen deituan dago Mendeluko biribilgunean. E, horrez gainera, e, Miren berbada baliatuko dugu telefonaren bestaldean zaitugula, aipatzeko bai. antzadenez gutxi nakaba da ere puntu beltzen e, trataera, era do desagertzarekin e, planean segitzen duela e, udaletxeak? Bai, bai, jarraitzen du, eta, bueno, guk behin baina jago, ba, esan dugu, ez? Eh? Ba, proiektu horren emaitzak, ba, bueno, gazi gozeak izan ziren gure ustetan, ba, momentuan bertan, eta, bueno, ba, darbada etzelako izan benetan guk espero nonen partartze prozesu usakon bat, baina, bueno, bai, bai atera mapa bat, ba, oit, amapiko puntu beltzeki momentu hartan, uste du, Eta, bueno, positiboa bai bada, ba, no eski, baietako zenbaitzuk lan du egin direla, bueno, gu beti esan dugu, ba, udaleko teknikaren aldetik bat ezera, ba, arkitektu, udalda arkitektuak, eta, bueno, ba, kontientiazio lan hori egin dena, ba, ez da zer esan gelditzen baina bueno, gu beti esan dugu, ez, berroei puntu beltzorietatik, bueno, lenguan, eajota, bueno, bon, poztu egiten zen, eh, zein batean, ba, badagolako asmoan lanean jarritzekoiek e, edo, baina oietatik uste dut, e... Amar bat edo direla konbundu denak, horrek nahi du, erdia baina gehiago, Hala, uneko iruro gehiago gaitama hosta bere jarraitzen dutela, eta gainera guk beti esan duguna, ez, puntu ez bat ez da zerbait e, finkoa eta betirako, edo, ez, ez, hori denbora guztian azerten egon marko gineetekent zerbait da, e, denbora guztian hikiare eralatzen di joalako, eta, bueno, ba, Ba, garapen hori edo ez dugu ikusten ere indentzio dunik udalak egiteko ez, Ba hortan gelditu zen txosten hartan oso ondo ba, bai duten e, ba, ean edo ba joazte konpontzen baina mono bueno, guretzat dugu uste denik hori ere. Beraz batzuen poza eta besten e, itxaopena elikatu beharko da oraindik ere ba miren lantz mi esker gurean izateagatik eta kogoreraziko dugu birastearteko itzordua eraso sexista salatzeko zazpiterdietan mendeluko biri bilgunean.